Продължаваме темата за българските граждани, трудови мигранти в Дуизбург, Германия, които са застрашени от масови изселвания, премествани от техните квартири заради неплатени режими, примерно вода. Но както разбрахме вчера от мрежата Столипиново в Европа и Полина Манолова, социолог в университета Дуизбург, заради неплащане на вноските, само че от страна на наемодателя, а не на наемателите. Вчера телефонните връзки възпрепятстваха пълноценното участие на първия съветник по социалните въпроси в посолството ни в Берлин, Асен Балабанов, какво трябва да знаят българските граждани, които търсят работа и отиват в места подобни на това, за което говорихме вчера до Избург и какво знае българското посолство, ангажирано ли е по казуса там? Добър ден, казвам сега на Асен Балабанов. Добър ден, вас и на слушателите на Хоризонт. Ръбейте. Нека първо да кажа, че ние много благодарим за готовност, готов, готовността ви да се включите по темата. Аз видях на сайта на посолството, че не отдавна, на 18 ноември, сте имали среща с социални работници от Хамбург. Дали правите подобни регулярни срещи и с общинските власти от Дуизбург? изобщо запознати ли сте с казуса там? А... Да, смея да кажа, че сме запознати. Много така, много се стараем активно да си сътрудничим както с местните власти в а, различните общини в Германия, особено там, където има концентрация на български граждани, както е в Дуизбург, но и също така благодарение и на финансиране от немското правителство в именно такива провинции има и българи консултанти, да ги наречем по трудови и социални въпроси, които така подпомагат българските граждани при техни трудови проблеми. А, с тях също често, колкото се възможно, по-често сме в контакт и провеждаме регулярно такива срещи. А, за конкретния случай в Дуизбург отдавна следа и аз там ситуацията и колегите от външно от другите служби в посолството и моите предшественици на тази позиция, като представители на Министерство на труда и социалната политика в Берлин. Но за конкретната ситуация тук съм много благодарен, разбира се, и на колегите от Сътружение Столипино в Европа. Бяхме още в края на лятото сигнализирани и веднага, разбира се, опитахме да предприемем. Сега вчера в разговора с Полина Манолова разбрахме, че особено след мистериозната смърт на 26 годишния Рефат Шио Лейман от плодивския квартал Столипиново, нека да припомним, германските медии писаха, че тялото му е открито три дни след изчезването му в бетонен басейн с шлака на територията на Големия завод там. Специално мрежата Столипиново в Европа е имала съмнение, че това е резултат на трудова случайност, злополука. А те смятат, че той е бил изпратен в тази високо рискова зона без нужното обучение. Вие имате ли информация до къде е стигнало разследването и изобщо какво се е случило? Да, това беше един много неприятен случай, а, който също така следихме отблизо. Аз също посетих до избор точно по този повод. А, бях и на място, на място, където се е случил инцидента. А, за съжаление, разследването на, на случая приключи и а, до ден днешен не се знае точно какво се е случило, тъй като няма свидетели, няма записи на камери. И аз разбирам тук болката на семейство на Рефаб, че Всъщност няма яснота как точно се е стигнало до този инцидент. И за това, разбира се, съмненията остават, че най-вероятно не е спазено а, нещо в трудовата дисциплина. А, имаше и съмнения за някаква вършна наместа, криминален елемент, елемент, но поне по данни на прокуратурата, немската прокуратура, те не се пот потвърждават. А, и, за съжаление. Не, няма и поета отговорност, нито от, а, от предприятия от тислен круп, нито от а, мрежата от подизпълнители, чрез които всъщност РЕФАТ е работил там. Това е, за съжаление, голям проблем в Германия, че много често а, български работници работят не директно назначени към а, съответните предприятия, чрез мрежа от... А, от изпълнители, като не е ясно в крайна сметка кой ноши отговорност. Това, което казвате, е изключително важно и за тези български граждани, които а, не си дават сметка, че могат да попаднат в а, такава ситуация, при която некоректен работодател да не може да бъде, буквално казано, трасиран, защото не той е прекият работодател на а, един найемен работник. В случая, на практика има как да си го представим, прекупвачи по веригата. Нещо подобно се случва и с наемодателите ли, защото това, което пишат германските медии за Дуизбург, връщам ви към последният случай, а именно заплахата, която тегне над а, близо 800 семейства в а, един от кварталите на Дуизбург, да бъдат а, изселени от квартирите им, тъй като излиза, че не са плащани режиини. И то не от самите Найматели, а от наемодателя, който също е такава, такава фирма, такава корпорация, която се занимава с а, предаване, предаване на, на найеми. Ами да, за съжаление, ситуацията е доста често срещана в Германия. Всъщност, в случая точно така е, а, имаме дружество, което стопаниства определен брой имоти, което всъщност, крайна сметка, самото дружество не е било коректно с изплащането на сметките за комуналните услуги, а, но потерпевшите в случая са а, гражданите, т.е. наймателите, които поне така твърдят а, нашите граждани, че са с изнасяли всички дължими суми, а, но в крайна сметка те понасят последиците, т.е. те са заплашени да бъдат принудени да напуснат да жилищата си в кратки срокове. А, като благодарение тук бих искал да кажа на това, че се вдигна достатъчно шум, реагираха бързо местните общности и се обединиха. И също и, така да кажем, влиянието, което се опитахме да, да упражним и ние, Болското посолство и румънските, румънските колеги, се стигна все пак до някакво отлагане на проблема във времето, но в никакъв случай проблема не е решен. Разбирам, всъщност е важно а, това институционално ангажиране на а, българската и на румънската държава през посолствата, ако ви разбирам правилно, защото вероятно не е достатъчен само а, обществения натиск. Мрежата, неформалната мрежа Столипиново в Европа са правили протести. Ето, германските медии са Писали, цитирам, виждам, ВАЦ, РТЛ, а, рейдове срещу бедните. Това е една от публикациите, свързана с този а, бял гигант, нали, огромен бял блок, от който на практика около 800 човека могат да бъдат изселени а, заради подобен проблем. Важно ли е ангажирането на, на държавата в случая, според вас? И ще продължите ли да играете тази роля? Разбира се, а, както казах, много е. Много е важно да се сътрудничим добре с местните общности, но и а, с общинските власти. До избор е. А, може да кажем, че е сочен като една от проблемите общини в Германия, но в никакъв случай там проблемите не започват с, а, с масовото заселване на български граждани, т.е. проблемите там с висока безработица и не спазване на, на трудови... трудова защита, трудови правила са много още отърли това. Но, тъй това, ние разбира се, гледаме да се концентрираме върху моментните проблеми. За тази цел имаме и насрочена среща следващата седмица. Аз и много ни консул на Българската държава в Юселдорф трябва да се планираме, т.е. планираме да се срещнем с... Ръководни кадри на община до избор, където именно да дискутираме такива проблеми, тъй като подхода, който община до избор предприема, там е наистина много репресивен, и бих казал, че това е някъде политически инструмент. Това е новина на практика. Добре е, че ще проведете такава среща следващата седмица. Нека, нека да имаме информация и ние за това, защото всъщност да изпреварвате следващият ми въпрос. Казвате, че подходът на общинските власти е а, репресивен. А, редно ли е, питам се, проверките на социалните служби, защото и това разбрахме от потерпевши? в Дуизбург да се правят с масивно присъствие на полицията. Това е отразено и в германската преса, полицейски рейдове в белия гигант Дуизбург, защото масивно присъствие на полицията определено плаши хората, Ами да, често, за съжаление, често има такива акции в доизбор, които са нали, човек. Ако не е запознат и вижда за първ път такава акция, може да се повика най-малкото, че става въпрос за някаква терористична опасност, т.е. трупване на чак а, такова количество полиция, на затваряне на входове, изходи, т.е. хората да не могат да отидат на, на работа, да си заведат децата на детска градина. А и по принцип сега този случай. Говориме за изселване, което биха засегнати много хора навернъж, но, но тези принудителни изселвания върват а, от доста години, като Община до изборки има създадена специална работна група, а, която а, и общо, дето, тези изселвания се случват без а, предупреждение, без да се опита по някакъв начин да се издат предписания, както правят други общини, когато има някакъв проблем в а, блока с... Противопожарна инсталация или муха. Примерно да се отстранят тези проблеми в някакви разумни срокове, не това, което прави още до изборки е директно а, да принуждава хората, и то от, а, без никакво предупреждение, в рамките на деня да се съберат багажа и а, без дари да им предоставя наистина альтернативи за настаняване. Имат ли основания съмненията, които изрази Полина Манолова, социолог от университета Дуизбург вчера в ефира на Хоризонт Добът че в отношението на конкретно тези германски власти в Дуизбург към българските и румънските граждани, в този квартал има преднамереност и елементи на расизъм? А, има такива, как да го наречем... А... Такива нагласи в обществото и тук ролята и на немските медии, е, че малко негатив, доста негативна светлина се хвърля върху ам, мигрантите от България, от Румъния от други държави. Аз не смятам, че ситуацията е толкова драматична. Разбира се, има дори в България има такива проблеми, винаги има всяко общество, така да ни речем, дни или ябълки, които ам, не спазват правилата и ам, се стига до социални конфликти. А, за нас тук, като дипломатическа мисия, за мен като представител на Министерството на Тружествената политика е наистина да водим една добра комуникация с местните власти, тъй като според мен много от проблемите се дължат на неразбиране на чуждата култура, на това, че а, не е водна добра комуникация, на това, че много често нашите съграждани не, не говорят добре езика на, на немски език. И наистина идват доста често неподготвени с това, че трябва да спазват определени правила, но тук виждам и ролята на местните власти, че те трябва повече усилия да влагат в това информационни кампании, да запознават хората какво, какво наистина трябва да спазват и какво трябва да правят. Това е изключително важно. Наистина е важно българските граждани, които тръгват в търсене на работа в Германия, да не попадат в сходна ситуация с тази на хората в Дуизбург. Последно да ви попитам, господин Балабанов, има ли, има ли риски за плаха хора да останат навън в зимата в тези условия или смятате, че следващата седмица когато направите тази среща най-малкото ще бъде постигнато такова отлагане, че да няма риск наистина хора да, хора да студуват неизвестно къде? За съжаление, риск в отделни случаи винаги има. Това се случва регулярно. Сега Точно в този случай поради вдигнато на големия шуми, поради това, че се касае за много хора а, се надявам, че няма да се стигне до такава ситуация, а, тъй като доколкото съм запознат, а, е пред, са предприяти стъпки тези имоти вече да се стопанистват от друго дружество, което като, уреди отношенията с а, комуналните доставчици, а, но пак казвам, за съжаление, подхода на Община до изборки е доста репресивен и за отделни български граждани а, имаме сигнали, че това се случва, дори в а, на вечерието, на, може да случи дори през зимата, на на коледни празници. Именно това е цел. Нашата цел ние е да а, предложиме варианти да не се стига до такива мерки, да настояваме, разбира се, а, да предложиме Общинато избор да си сътрудничи с, а, с българските общини, които изпращат а, български граждани в Германия, т.е. да има разменени визити, съвместни информационни кампании, да се работи с... А, местните общности в България, примерно с ромски медиатори и така нататък, Тук виждам и много важна роля на вас, медиите, за това колкото се може повече да информират българите за техните права в чужбина, но и за това, че има и правила, които всички трябва да спазваме. Например, разберем да на отпадъците, да спазваме ам, часовете и дните за почивка, и такива дребни напълглед на, на неща, които обаче, съжаление, могат да доведат наистина до социални конфликти. Много ви благодаря Асен Балабанов, първи съветник Българското посолство в Берлин по социалните въпроси. Нещо толкова необходимо и наистина важно. Министерството на труда и социалната политика има свои служители по места и виждаме, че има сериозен ангажимент от страна на посолството и българската държава. По-казо се в Дуизбург. Ще продължим да следим неговото развитие.